Nincs, már nincs vigasz, ne remélj feloldozást. Nincs ki megbocsájtana már ilyen árulást. Éj mélybe visznek a lábaim, és a szélbe suttogom átkaim. Ázom-fázom a szélben, ahogy a fák. Tízszer-tízezer álmot gondolok át. Égtél, tüzet ígértél, hazug a szád. Tőlem össze is dőlhet ez a világ. Kár, hogy engem fűtött csupán a lángolás. Kár, hogy haragos lett nagyon a búcsúzás. Arcodba vágtam, hogy felejts el. De közben vártam, hogy átölj. Ázom fázom a szélben, ahogy a fák. Tízszer tízezer álmod gondolok át. Égtél, tüzet ígértél, hazugaszád. Tőlem össze is dőlhet ez a világ.